بسم الله الرحمن الرحيم ويحب ربنا ويرضاه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجري رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فرمان الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal jika kalian termasuk dari kalangan kaum mukminin di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada kaum muslimin kaum mukminin jika benar keimanan mereka Agar hendaknya mereka hanya bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat ini Dijadikan oleh beliau Rahimahullah ta'ala sebagai judul bab Dan disini menunjukkan bahawa Al-Sheikh rahimahullah ta'ala Dalam bab ini menjelaskan tentang salah satu jenis ibadah di antara ibadah-ibadah qalbiyah ibadah yang tidak diperbolehkan diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala yaitu at-tawakkul bertawakkal dan bertawakkal merupakan amalan hati kata Imam Muhammad rahimahullahu taala at-tawakkulu 'amalul qalbi bertawakal itu adalah amalannya hati. Dan apabila kita mengetahui bahwa tawakal itu adalah ibadah maka sebagaimana jenis-jenis ibadah yang lainnya bahwa dalam beribadah tidaklah dibenarkan bagi seorang untuk menyerahkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budulla mukhlisinalahud din hakata Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlish memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap tawakal kepada Allah berarti kita telah menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakiluna di dalam menyelesaikan segala macam urusan oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persyaratan iman bagi seorang hendaklah mereka bertawakal hanya kepada Allah azza wa jal di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan lafaz wa'alallahi fatawakkalu inkuntum mukminin dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian hendaklah bertawakal jika kalian dari kalangan kaum mukminin yang mana bentuk kalimat yang semestinya berdasarkan urutannya adalah dengan lafaz in kuntum mu'minina fatawakkalu 'alallahi in Harfu syarat jazim. Yang memberikan faedah syarat. Yang menjazim dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat. Yang kedua adalah jawab syarat. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, dengan mengedepankan yang semestinya diletakkan di belakang. Asal susunan katanya, In kuntum mu'minin fatawakkalu alallahi. Jika kalian adalah kaum mukminin maka bertawakallah kepada Allah. Namun kata-kata fatawakkalu dikedepankan. Ditambah lagi Allah, yang menunjukkan pengkhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dikedepankan yang merupakan kalimat yang pertama dan diakhirkannya kalimat-kalimat yang lain. Di dalam kaidah yang sering kita sebutkan bahwa susunan kalimat apabila susunan yang terakhir tersebut diletakkan di depan dan yang di depan diletakkan di belakang maka sesuatu yang diletakkan di depan tersebut, yang semestinya diletakkan di belakang, memberikan suatu fa'idah yaitu fa'idatul hasr wal khasais atau taksis memberikan fa'idah pembatasan dan pengkhususan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau kita mengartikan Ayat ini Waalaikumussalam dan hanyalah kepada Allah. Fatawakalu hendaklah kalian bertawakal yang kuntum umminin jika kalian termasuk dari kalangan kaum umminin. Sehingga ayat ini menyebutkan persyaratan iman harus dengan bertawakal dan bertawakal harus hanya kepada Allah sudah harang Allah tidak diperbolehkan kepada yang lain. Nah. Ayat ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i. Yang semestinya kalimat sesungguhnya. Na'buduka wa nasta'inuka. Akan tetapi kaf tersebut. Dhamir. Diletakkan di depan. Iyaka. Hanya kepada mula. Yang menunjukkan pengkhususan ibadah dan permintaan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan Bahawa seorang tidak bertawakal kepada Allah berarti tidak ada iman bagi mereka. Kebenaran keimanan seorang apabila dia menjadi orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Azza wajalla menyerahkan segala urusannya. Dan urusan ini mencakup secara umum urusan-urusan dunia, urusan-urusan agamanya. Wa qauluhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuu zadatuhum imanan." Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah. Orang-orang mukminin itu. Mereka itu adalah. Orang-orang yang apabila disebutkan Allah. Maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan di sini pun menunjukkan pembatasan. Dengan lafad innama ma al-kaffah yang memasuki lafaz inna jadi innama memberikan faedah pembatasan pula innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawaa ya memberikan faedah pembatasan sesungguhnya amalan itu hanyalah Benar dengan niat. Dan seterusnya. Nah. Maka ayat ini menunjukkan pembatasan sifat kaum mukminin itu. Bahwa kaum mukminin itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan Allah. Disebut nama Allah. Diagungkan nama Ar-Rahman. Maka bergetarlah hati-hati mereka. Berbeda dengan kaum munafikin Kaum munafikin Tidak masuk sedikit pun Dalam hati mereka Dari zikir-zikir mereka kepada Allah Mereka tidak beriman Dengan sesuatu apapun Dari ayat-ayat Allah Mereka tidak bertawakal Hanya kepada Allah Beda dengan keadaan kaum mu'mini Kalau kaum mu'mini Mereka berzikir kepada Allah Masuk dalam hati mereka menambah keimanan mereka. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah beliau mengajak sahabat yang lainnya ataukah para tabi'in yang lainnya untuk duduk bermajlis sejenak ta'alaw bina nu'minu sa'ah. Kemarilah kalian kita beriman sejenak yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan tatkala mereka berzikir, tatkala mereka mengingat Allah, semakin bertambah keimanan mereka itu. Oleh kerana itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah ketika beliau menafsirkan firman Allah ini, "Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Kata beliau, "Al-munafiqun" لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله Orang-orang munafik ini itu tidaklah masuk sedikitpun dalam hati mereka di saat mereka berdikir pada Allah tidak masuk dalam hati mereka tak kala mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dari surat-surat yang wajib Walauyukminun Nabi Shain min ayatillah dan mereka tidak mengimani sedikitpun dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Walayatawakaluna Allah dan mereka pun tidak bertawakal kepada Allah. Walayusalluna idah kabu dan mereka tidak sholat kalau mereka itu menjauh dari kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik ini sholat memang semata-mata untuk memperlihatkan Kaum mukminin bahawa mereka salat supaya dianggap muslim juga. Tapi kalau mereka tidak dilihat oleh kaum muslimin, tidak ada yang melihatnya, maka mereka tidak akan salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna athqal as ala al munafiqin shalatul isya' wa shalatul fajr." "Walau ya'lamuna ma fi hima la walau habbun." sesungguhnya sholat yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang munafikin itu sholat isya dan sholat subuh kenapa paling berat di zaman Rasulullah s.a.w keadaan kaum muslimin kalau datang ke sholat subuh dan sholatul isya kan gelap ada listrik pada waktu itu nah ya sehingga mereka pun datangnya mereka tidak kelihatan paling berat mereka rasakan. Ya. Karena tujuan mereka untuk beribadah hanya untuk menampakkan di hadapan kaum muslimin, bukan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yuraunannas. Kalau mereka bangkit mengerjakan sholat mereka sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Untuk menampakkannya di hadapan manusia. Itu tujuan mereka. Nah, di waktu isya, waktu yang gelap. Di waktu subuh, waktu gelap. Sehingga ini sholat paling berat mereka. Karena datangnya mereka pun tidak dilihat oleh kaum muslimin. Nah, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling malas. mengerjakan sholat itu. Nah, kalau mereka tidak mengerjakan sholat. Khawatir, jangan sampai ketahuan. Oleh kaum muslimin. Sehingga mereka Diketahui sebagai kaum munafikin. Nah, akhirnya mereka sholat tapi berat. Mereka dalam mengerjakan sholat itu. Walayu adunazakatam walihim dan kaum munafikin itu mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Faakhbar Allahu annahum layyubi mu'minin. Maka Allah mengabarkan bahwa mereka itu bukanlah dari kalangan kaum mu'minin. ثم وصف المؤمنين فقال kemudian Allah menyifatkan kaum mukminin itu dengan firman-Nya innama al-mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah maka takutlah hati-hati mereka bergetar hati-hati mereka karena bergetarnya hati-hati mereka takutnya mereka kepada Allah fa maka mereka pun menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada mereka sebagian dari kalangan para ulama seperti As-Suddi menafsirkan firman Allah ini innama al-mu'minuna allazina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka ia itu seseorang yang ingin berbuat kezaliman. Yang ingin melakukan perbuatan kemaksiatan. Lalu kemudian ketika dia hendak melakukan perbuatan itu. Ada yang menasihati dia. Ada yang mengatakan kepadanya. Ittaquillah. Takutlah kamu kepada Allah. Maka dia pun bergetar hatinya. Mendengarkan nama Allah itu sehingga dia tinggalkan perbuatan maksiat ini. Dalam hari ini ada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Lalu mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh mereka. Salah satunya seorang laki-laki yang sangat cinta kepada anak pamannya. Seperti kecintaan seorang laki-laki pada wanita. Nah sehingga dia selalu mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan wanita ini. Suatu hari wanita ini sangat membutuhkan uang. Dan tidak ada jalan lain kecuali mendatangi laki-laki tersebut. Dan laki-laki ini orang kaya. Maka dia pun datang. Dan meminta... Untuk dipinjamkan uang Lalu kemudian laki-laki mengatakan Saya akan berikan itu pada kamu Tapi dengan syarat kamu Memberikan dirimu padaku Untuk melakukan perbuatan zina Akhirnya tidak ada jalan lain Kecuali melakukan hal tersebut Maka ketika tidak terjadi Mereka berdua telah bertemu dan hampir saja terjadi perbuatan maksiatan itu, maka wanita ini mengatakan ittakillah walatafuddul khatam illa bihaki. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau rusak cincin itu kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan nama Allah itu dia pun merasa takut dan meninggalkan wanita ini bersama dengan uang dinar yang telah dia belikan pada wanita tersebut. Ini menunjukkan bahawa Kaum mukminin adalah orang-orang yang memberikan pengaruh pada diri mereka Pada hati mereka ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Nah Semakin bertambah keimanan mereka Wa ida tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum imana Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Maka dengan itu semakin menambah keimanan mereka. Nah. Mereka semakin takut kepada Allah. Maka mereka berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan tuntunan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan bukan yang dimaksud. Dengan sifatul mukminin yang ketika disebutkan nama Allah Maka mereka berusaha untuk menangis Walaupun tidak masuk ke dalam hati mereka Tidak merubah diri mereka Tidak memberikan pengaruh zikrullah itu ke dalam hati mereka Ya Tapi berusaha untuk menangis Nah Mumpung lagi di majelis dzikir, Ya sudah menangis Nah Ya, mumpung ada kamera yang menyoting kita ya sudah menangis dikeluarkan air matanya di hadapan umum orang-orang melihatnya nah tapi kesekian hari dia melakukan zikir bahkan menjadi kebiasaannya membentuk majelis zikir majelis zikir sana majelis zikir sini dengan berbagai macam perbuatan perbuatan beda wal-maaziyah wal-ikhtilaf namun tidak memberikan pengaruh dalam hati mereka bukan ini yang dimaksud dengan sifatul mukminin? bukan dengan mengerjakan zikir-zikir bid'ah itu yang akan menambah keimanan mereka justru akan semakin merusak mereka nah membaca astagfirullah bareng-bareng tafirullah kemudian kadang dilagukan oleh mereka membaca wirid-wirid bedah tertentu selawat-selawat bedah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa menambah keimanan pada mereka Nah ini yang diingkari oleh para ulama seperti Imam an rahimahullah dalam Talbis Iblis bahwa termasuk talbis iblisnya kaum sufiah ketika mereka membentuk majelis dikir itu mereka berkumpul lalu mereka berdikir bersama-sama dan mereka menangis mereka menampakkan tangisan itu nah akan tetapi menangisnya dia tidak menunjukkan bertambah keimanan ya, yang nampak dari itu semua, hasilnya juga tidak memberikan perubahan pada diri mereka. Yang pada yang di mereka ada yang sebelumnya melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, dengan zikir ini, keluar dari zikir itu tetap saja dengan kemaksiatannya. Yang memakan harta riba masih saja makan harta ribanya. Ya. Yang mereka dengan bid'ah sufiyahnya masih juga berada dengan bid'ah sufiyahnya nah jangankan itu pemimpin majelisnya saja seperti Arifin Ilham la Alhamahullah nah sudah berapa majelis yang dibentuk bahkan dihadiri oleh para tokoh-tokoh juhala hmm? tapi cengkotnya masih saja di dikikis terus, nah, ya majelis diker yang terakhir semakin gagah dia karena jenggotnya semakin dikikis, jadi semakin uh, memperbanyak majelis diker maka jenggotnya semakin ditipiskan, nah itulah pengaruhnya, tidak memberikan pengaruh iman, tidak memberikan pengaruh sunnah maka bodoh orang mengatakan bahawa orang seperti ini termasuk dari kalangan ahlus sunnah wa ala rabbihmi atawakalun dan hanya kepada rob mereka, mereka bertawakal sifatul mu'mini tawakal mereka penyandaran mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'akauluhu dan firman Allah Ya ayahal Nabi, hasbuk Allah, wman itba'ak min al mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah, dan cukuplah bagimu yang, mengikut, yang mengikuti mu dari kalangan kaum mu'minin. Hanya Allah kepadanya lah engkau bertawakal. Jangan engkau mencari-cari kebutuhan bersama dengan Allah pada seorang pun. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini, "Ai Ay Allah wahdaka kafika wa kafi adzaik." Yaitu hanya Allah sajalah yang memberikan kecukupan kepadamu dan memberikan kecukupan kepada para pengikutmu wala tahtajuna ma'ahu ila ahad sehingga kalian engkau dan para pengikutmu itu tidak membutuhkan bersama dengan Allah seorang pun ya Allah yang menjadi sandaran hanya kepada Allah kita meminta pertolongan terhadap segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Ya. Ada yang mengatakan bahawa makna dari ayat ini cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagimu mukminin. Kata nu qayyum ini keliru, tidak benar. Ya. Sebab yang demikian ini memberikan pemahaman bahwa bertawakal itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada kaum mukminin. Padahal tidak demikian. Allah yang mencukupkan mereka. Allah yang mencukupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang mencukupkan kaum mukminin. Sehingga bagi mereka tidak ada jalan untuk bertawakal kecuali <tuh> hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qawluhu dan firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuhu. hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Maka Allah lah yang memberikan padanya kecukupan Nah Allah yang senantiasa memberikan padanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan padanya pemeliharaan Kaumumini Keadaan mereka seluruhnya baik Sehingga orang-orang kafir tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan itu kepada kaum mu'minin. Kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu sebagai bentuk cobaan. Musibah yang didapatkan, musibah yang mengena kaum mu'minin. Itu bukan musibah pada hakikatnya. Tapi itu adalah suatu kenikmatan. Karena dengannya kaum mu'minin bersabar dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga keadaannya seluruhnya baik ketika mereka bertawakalannya kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dia Allah azza wa jal memberikan padanya rezeki yang halal Allah azza wa jal senantiasa memelihara dia dari tipuan orang-orang menipu dari gangguan orang-orang mengganggu dia terpelihara tapi terkadang mendapatkan musibah. Naam. Sebagaimana yang telah menimpa kaum mukminin, kalangan para nabi dan rasul terdahulu. Mereka ditimpa musibah. Naam. Dan itu adalah cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka. Agar kemudian mereka mau bersabar dan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih. Am hasibatum an tadukulul jannah. Wa lamma ya'tikum matalu alladheena khalau min qablikum massathuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasuulu wal ladheena amanu ma'ahu matana sallallahu ala inna nasrallahi qarib afaka kalian menyangka bahwa kalian masuk dalam surga dalam keadaan belum lagi datang kepada kalian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian mereka ditimpa berbagai macam musibah, kemudorotan, dan mereka ditimpa bencana, gempa, dan lain sebagainya. Karena sekian saking dahsyatnya cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu, sampai orang-orang beriman bersama dengan Rasul menyatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Maka di saat itulah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Wan Ibnu Abbas qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah berkata Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik al-wakil tempat kita bertawakal. Katah Ibrahim, alaihi salatul salam, pinaulqia fil naf. Ini diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka, eh, ke dalam api pada waktu itu. Nah, bila dilemparkan ke dalam api, disebabkan karena perbuatan.